Mama, mamă, te rog. Teanul. Încă trebuie să mergem. Să mergem toți băieții la scăldat. La ceasul ăsta Marea cum Mai liniștită ca oricând Și He? Sofia ascuns pe unde ca că nici o adiere nu se simte Așa să fie Așa e, crede de altfel Bine, bine, bine, oh, du-te, du-te, du-te nu mai, nu mai vezi de s-o iscap un val ca din semin Sunt fără grijă Te tragi la țărn cu cea mai mare grabă, ai înțeles? Am fugit, m-am să cântă mai frumos Ca niciodată Da Sunt meșter bun Doar atât Ești cam scârcit cu lauda Nu înțeleg N-am spus destul Prea puțin Ascultă Da Într-adevăr Meșterul cântăreț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 care asta este o slăbiciune a oamenilor, nevretnică de noi, cei tari și veșnici. Și uneori atât de triste. Ah, ascultă. Ce minunatie! e. Mariana, spune ce te-ai oprit.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 Avea Niscaiva Giuvaere asupra? Nu doar ochii lui strălucitori. Asta numește avere? Cine știe? Stăpâne, iartă-mă, dar mi se pare cântecul de adinaură. Adevărat, mi-a răscolit o amintire. Nu dați copilul morții. Așa vom face. Și aduceți-l aici de gravă. Măria ta. Născut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 s-a nici o lumină adânc un negurat al nopții nu străbate. La ceasul ăsta de obicei mergeam să-mi bucur ochii cu strălucirea podoabilor de aur și de nestemate. De obicei. Dar iată, astăzi, asemenea comori nu mă mai cheamă. minunea să l o cercetez. Aș vrea să dor și să visez.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 Maria s-ar supăra. Maria sa? Ce vorba e asta? Cum să spun? E cea mai potrivită de vreme ce te afli într-un palat al împăratului acestei mări. Al împăratului? Întocmai. Acum înțeleg. el, vrăjitorul oamenilor mai spătit, înspre atât de De ce voiește să mă piardă? Să te piardă, din potrivă. Te vrea în lui. Mi-a dat poruncă chiar nimic să-mi spui acasă. Nu înțeleg ce spune. La mine pe pământ. Acasă, lângă mama și a ei mei. Când ai aici comori fără de seamă, privește eu. Nu trebuie nimic. Nimic din toate astea. Nu trebuie nimic. Nimic din toate astea. Nu uitați-l strâns, în odaia de argint! Dați-vă! Duceți-l! Nevrednicul, cum răspătește mărinimia împăratului, se cade să nu înștiințez câte de grabă. Doarme, doarme ca orice muritor, e nemaipomenit, sfârșitul lumii e. Ce s-a întâmplat? Da, privește. Doarme? Da, este cu putința? După cum vezi de s afla istoria asta în palat? Știu că ar avea ce să băsmuiască. Să închidem ușile, să stăm de E prea târziu. Supus ne închinăm măriei tale. Rămâneți locului! Cine sunteți decutezați aici să pătrundeți.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 De fel, doar ne-a chemat. Am auzit cu toții. Și acum, ce zici, stau astea? Mă minune și eu. Dar eu, pentru o altfel de pricină. Adică. adică? Vorbiți încet. Închipuiți-vă. Maria sa dormea. Dormea împăratul, Vrăjitorul apelor dormea. Tocmai cum vă spun. Și asta mai ales îmi pare de mirare.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 dezvăluite puterile și ar pierde copilul sa seară în capcană, cât suferă sărmanul de parte de lui. Și singur și copil încutează totul să se împotrivească celor care îl țin închis. Asta e bine, înseamnă că de cât vârsta inima îi e cu mult mai mare.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 cate pentru o masă împărătească? Mărieta! Da. În temnița cea mai adâncă! Iertare, mărieta! Da. Acesta-i vinul plin de arome pe care atât l-ai lăudat? Stăpâne! Ia Apă într-un pocal de aur! Să vină gândele! Iertare! Da. Câte corăbiți fundate? Doar una! Una, spui? Dar plină de mărgăritare! Până seară, zece semen să-mi În sfârșit, în sfârșit, ce-a revenit? E împăratul nostru cel care Cel lacom de avere! Cel plin de reutate! Am tras o spaimă, știi l-am văzut, milostivindu-se de un copil! Și eu, atunci când l-am găsit, dormit! Vrașă, dacă a fost, s-a destrămat! Ce-i găsiți acolo? Măria ta! Uneltiți?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 ce-i drept, a ajuns aici, fără de voie. Oricum, de voie, de nevoie, la masa mea îmi poate sta alături. Maria Copilul s-a trezit? Mai bine de un ceas. Să vină, călăuzește-l până la mine. Ca să-l înduplec, să rămână cu ce să-l uluiesc, hmm? cu ce să-l ispitesc, să uite de tărâmul pe care a crescut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 Ah, privește numai la câte sunt aici în fața ta, la câte bunătăți și poame Chiar prea multe oh, Mere, piersici, Rodi din cele mai îmbietoare Ia spune, care din ele îți fac cu ochiul? Niciunele cu asta? nu prea vine a crede Îmi plac acelea numai, pe care singur din copac mi le culeg Hai, Ai tu atâția pomi în preajma casei? Ce-i drept, am numai unul un corcoduș. Da mi de ajuns. Un corcoduș? Un copacel cu rod sărac, poate să-ți placă el mai mult decât atâtea poame care ți dăruiesc? De bună seamă. nu pricepi că-mi place în zecit, fiindcă e al meu nu. și fiindcă în fața casei mele crește. Casa ta, din câte știu, mai strântă-i chiar decât această încăpere. E casa mea. Acolo stau. Cu mama, cu tata, cu sora mea cea mică.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 Un împărat să nu priceapă un lucru atât de simplu. Maria ta nu știe ce vorbește Cine e din calea afară de semeț, socot că nu se cade. Eu hotărăsc aici, tăcere, nu mi-am pierdut încă nădejdea. Spune copile. copiile, cântecul îți place? Oh, oh de atâtea ori pe cum când mama m-a Am înțeles. Stăpâne, să vină cântăreții, lăutele să le auzim. Da. Să știi ceva. Ce anume? Dacă nu o să-mi placă, eu o să-ți spun că nu și gata. <laughs> Prilejul să-i ridice pare. Mai curând decât credeam. Așa e, într-adevăr, la semnul meu. Mai să nu uitați copilul. În meșterai lume. cântecului. Vă ascult. Ori mai bine zis, vă ascultăm. Maria ta.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 Și eu sunt cel care greșește. De unde toate astea că mi trec prin cap? Să fie iarăși cântecul de vină? Sigur, el e. Tăcere! Ce zălă asta? Tot planul nostru de a scăpa de aici? Degeaba am nădăjduit. De ce? De ce i-ai oprit? Cântau frumos. Chiar prea frumos. Se străduiau atât. De ce? Şi încă am înțeles și eu, oricât de greu -mi de mi deopști că străduința lor ascunde un tâlc. Să-ți bucuri pentru un ceas, auzi? să -mi tulbure mintea. Să-ți să, să -mi moleșească puterea. Puterea de-a face răul. Câte vreme binele nu poți să-l fac. Nu poți? Nu vrei? O vorbă doar dacă ai Destul... spune... Destul! Am sorostesc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 Dar azi chiar tu mi-ai spus, Voi, oamenii, aveți un pom în floare, O mamă și un tată ce v-așteaptă, O casă pe care eu, cu toate averile din visteria mea, Nu voi putea vreodată să le cumpăr. Plecați, nu pot îngădui în preajma mea Per alzi ma i bogazi camine. Se treziște. Mama! trezește da, Mamă, mamă, știi? Știu, dragule, știu. Era cât decis să te pierd. Te-au scăpat băieții de la NEC Și de seară te tot lupți să-ți vii în fire Da, dar au fost chiar în adânc, la vârșitorul apelor Nu mai spun Crede-mă Și ce minunății zici că ai văzut acolo? Minunății? Mm. De fel. Închipuiește-ți. Împăratul e mai sărac chiar decât noi. Bietul de el. Da. N-are nici măcar un corcoduș. Nici casă cu cerdac. Nici mamă ca mea. Mm -hmm. Închipuiește-ți. Dragă, meu, dragul meu. <laughs>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 Într-o zi, umblând după vânat ca de obicei prin hacișurile pădurii, auzi un zgomot neobișnuit. Era urle de lup și nechezat în Ce mai e asta? Ia să văd. Lupii au încalzit un în cal. Cum se mai zbate, sărmanul? Trebuie să-i la ajutor! Gata i -a venit de hack. Cum să fi rătăcit calul ăsta pe aici? Cum să-ți mulțumesc, vânătorule, că m-ai de la moarte? ce vorbi? vorbit? Hey! E cineva pe aici? Nu te sperea nici. Eu ți-am vorbit. Calul pe care l-ai ajutat. Tu vorbești? Ce fel de cal ești tu, glas omenesc? Sunt un cal năzdrăvan, vânătorule. N-am să uit niciodată binele pe care mi l ai făcut. O să te slujesc mereu cu credință. Să mă strici pe nume stăpâne.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 un în cu cărării, o pietricică scripitoare. Da, ai dreptate. Luminează de țea ochii. Ridic-o, Sahin și iau-o cu tine. S o sucun pe masă în colibă. Va loc de o opaiți. Iată că am ajuns. Hai să pun fietrifica pe masă și pe urmă să căutăm ceva să te-o înspătesc. Ți-o fi foame, nu? De, n a -aș zis ceva. Așa... Ia privește, Mingo, ce minunat strălucește. Ce... ce, ce s-aude, slăpâne? Giuliu? de padișahului cu tobi. Ce ori mai figurând.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 În basta! ha te-am prins, ne nesupus, ai? Străjeri, luați-l! N-am făcut nimic, străjerule, aceea nu-i lumină, e o piatră strălucitoare. O piatră? Ia vedeți ce îndrugă omul ăsta. Da. Într-adevăr, e o piatră. Ei, nu-i nimic. Tot o să te înfățișăm înaintea marelui vizir să hotărască el. Luați-l și porniți. Hai. Mingo, prieteni. Să ne aștepți. Ismet, da, în fața mea pe peșuș. Iată-l mărite vizir. De unde ai piatra, omule? Stepeni Mă întorceam spre casă cu calul meu și am găsit-o pe o în pădure. Am pus-o pe masă și... Dacă-i dăruiesc stânărului Badișac minunăție asta de piatră, mă dau bine pe lângă el și poate primești și o răsplată. Așteptă aici! Așteptă aici, omule! Străjări! Da. i, -i pe el. Da. Ce, stăpâne, ta, ce da. vrei? Ce vrei, viziurile? Lasă-mi pace Lasă-mi pace, lasă-mi pace Mă joc cu cățelul, să-i da drăguț! Da, da, da. Nu mă plictisic cu treburile, citeți că n-am ce. Se pune departe de mine gândul să te supăr, Vreau doar să-ți dau mă ceva. Să-mi dăruiești? Da, da. Ce, -i ce, -i repede! repede eu eu eu eu eu eu eu eu eu eu Mai vreau, eu eu eu eu eu nu știu, nu-mi pasă. Eu vreau multe, multe, multe să-mi fac un palat. Dacă nu-mi dai, stai dai capul vizirului, ai început și acum Ești și în trei zile să-mi aduci pietrele. Mărieta, da. Apare! Da, da. M-am legat la cap să mă doară. În trei zile, atâtea pietre, aha, aha, știu ce e de făcut. Omul care a adus-o, vânătorul, el mă va scoate din o Te așteptam, Shahin. ce s-a întâmplat? Ești tare trestă. Dar a aceea de pietre mi se trage pe asta. În trei zile trebuie să găsesc atâtea pietre cât să-și înalțe padișahul palat. Altfel îmi capul. De unde să-l asta e tot? Nu te pierde cu firea. Ne descurcăm noi. Eu știu locul pietrelor. Îl știi? Desigur. Valea pietrelor scumpă e păzită de un ciclop. Un uriaș înfiorător cu un singur ochi. l venim noi de hack. Să te iei la luptă pe el, să-mi îl hărțuiești până a Când va cadea în genunchi, eu infic copita noi. Nu mai așa l putem repune. Pe urmă, luăm pietre câte poftim. Mingo, Mingo, ești neprețuit. Urcă să pune în spatele meu și ține-te bine. Acum o să zburăm. Da, cu ciclopul a început în zor. iar acum soarele se pregătește de culcare în spatele munților lui. E voinic Ciclopul, dar cu nu-i merge. Cur loviturile vânătorului ca grinde. Când se-nfierbântă, Mingo uiudă fruntea cu apa adusă din lac. Puterile lui Shahin sporesc, ale Ciclopului scad. Iată, uriașul se clatină! Acum, Şahin, acum, dă era lasă așa, inca puțin! Stai închiriațatului! Veți fi din o și casa! a cazut în Acum e rândul meu. Dă de la o parte, stăpâine. În sfârșit l-am repus. Ale noastre sunt pietre. Cum să-ți mulțumesc căruț ne-ți Mai scăpa de la moarte. Și tu pe mine, stăpâne. ai uitat? Un palat al lui Padișah durat numai și numai din pietre prețioase, nu se mai văzuse vreodată pe lume. Vizirul fură splătit din berșuc. Gemeau cămările lui de bogății. Oamenii care știau cum dobândise vizirul cu moarea de pietre, clătinau din cap murmurând nemulțumiți. Dar șahin sărac de-abia ducea zilele. Era bucuros că-i lăsat în pace. Într-o zi însă, plimbându-se vizirul, ajuns în dreptul colibei vânătorului. Trașezi? Acu' e căsuța asta să sărăcăcioasă, a vânătorului Sahil, înălțimea ta. Iată, uite ce blană frumoasă de râs și-a întins pe ușă. Chemați-l să se înfățișești înainte N-ar stric ca să-i dăruiesc de asemenea piei, aș mai crește în ochelui. ei vânătorule, te cheamă Marele Vizir. Cu plecăciune mărită vizir.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 99 de piei, de când sunt vânător, ne-am întâlnit de râși. Mingo! Mingo! Ai auzit ce i-a dat prin cap blestematului? Am auzit din grajdul meu, nu te pierde cu firea, Shahin. Știu eu ce de făcut. Spune, -mi, Mingo, frățioare. Uite, știu o vale și un râu unde vin râșii să bea apă pe însearat. Eu îți fac rost de 99 de buți cu vin vechi. Vin? Turnăm vinul în apă, Râșii se îmbată, adoră și pe urmă. <laughs> pe urmă știu și eu. Îi colegem ca pe ciuperce. <laughs> și așa a căpătat vizirul 99 de piei de râs, una mai frumoasă ca altă. Desigur le-a dăruit tânărului padișah, lăudându-se că aceasta-i tot isprava lui. Și din nou a curs aurul în cămările vizirului. Iar șahin abia avea după ce bea apă. Locuitorii însă vorbeau tot mai des, tot mai tare despre nedreptatea făcută de vizir. Și au tot vorbit până ce zvonul a ajuns la urechile lacumului dragător. Și spui, smet că oamenii mulmără? Da, înălțimea ta. Eu cu urechile mele am auzit. Și ce spun? Ei, prostii mari de Cât e nu scornesc oamenii proști. Haide, haide, haide, spune-o odată. <laughs> Păi zic ei că înălțimea ta te împăunesc cu vitejia lui șahir. Că el ar fi făcut ispravile fără seamăn și că luminăția ta ai primit răsplata. Ha? Că de a ști padișahul, și câte și mai câte Prost! Chico altă. roșii bine, Izbet. Ține un bal și du-te. De da. fiecare dată când afli ceva, să vii să-mi spui. Mărit de vizir, am și închis în temniță vreo câțiva din ăștia care vorbesc vrute și nevrute. Foarte bine ai făcut. Mai ține un bal și lasă mă singur. Să trăiești, mărți. Mm, blestematul acela de vânător, cât trăiești eu o o primește pentru mine. N-am liniște din pricina lui și nu-l pot da pe mâna strejerilor. Are zbuc luată și nu-i bine să i seiați. Am trebuie altceva. Alt mijloc să mă scap de el un vicleșuc, să mă descotorosesc de el prin vicleșuc, să-l trimit pe lumea cealaltă, fără să mă băruiască nimeni. Pe lumea cealaltă. Haha, stai, stai, stai, stai puțin. Mi se pare că am găsit. Da, -ha -ha -ha -ha! idee! Vizirul e cel mai viclean vizir din câți-au fost vreodată! Ha -ha -ha! Dumnezeu puternice, stăpâne, domniei mai luminoasă ca Atana a fost vreodată sub soare, ești cel mai bogat împărat din lume. Cine mai are palat, numai și numai din pietre prețioase, cine mai carcă pe covoale de blană moale de râs, toți împărații din lume te pismuiesc. așa e, așa-i, vizirule, <laughs> sunt cel mai mare dintre toți, cel mai bogat.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 Am, am eu un om, Maria ta, care e în stare de una ca asta. Îi dăm, îi dăm o scrisoare și cerem să aducă și răspuns. <laughs> Știi că asta ar fi bună, să-i scriu tati și să mă fălesc cu mărirea mea. <laughs> adă repede să scriu și cheamă-ți oamu, vizirule. Să-ți se aducă cele trebuincioase pentru scris Măriei sale și să fie chemat de-îndată Sahir Vânător. Hai, zbară ca vântul! Am înțeles, de vizirul. După un ceas, șahin ieșea din palatul padișahului nespus de trist. Îl neliniștise chemarea, dar la o asemenea poruncă nu se aștepta. Cine a mai auzit? Să duci un răvaș pe lumea cealaltă. Cu scrisoarea în buzunar, se îndreptă spre casă să se e bunului său prieten, Mingo. Ia ca așa căluțurii.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 E cea mai înțeleaptă fată din lume. Ea ne-ar putea ajuta să scăpăm de necază. Încalică și hai intre acolo fără zăbaba. Da, o să vrea să ne ajute? De asta să nu te îndoiești. Pe câte de esteață, pe atât de bună la suflet. O să vezi. Ține-te bine, stăpâne. Ce te aduce la mine, străinule? Fată esteață și frumoasă.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 I-a cerut Lușahin să ducă scrisoarea asta pe lumea cealaltă, reposatului Padishah, și să aducă și răspuns. Răspuns de la un mort? De cine a mai auzit așa ceva? Numai un los ca vizirul putea să scornească asta. Așa i Și acum, fată, esteață. La tine ne e toată nădejdea. ajută ni Din tot sufletul aș vrea să vă ajut, dar nu prea știu cum. Nu mi-a fost dat să aud una ca asta. Atunci?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 Am găsit scăpare. Ce? <laughs> stai tu, vizir, vicrean. să vedem care pe care... Dar vorbește! Spune-ne odată! Ascultați-mă. Iată, Şahin, scrisare gata. Nimeni n-ar crede că nu-i scrisă de răposatul padișah. E, și acum... Și acum ar trebui să ți rămas bun. Pentru totdeauna? A, așa ar trebui, dar... Vreau... Vreau să știu și eu sfârșitul întâmplării. Aș merge și eu. E loc pe spinarea mea pentru amândoi. părcați vă Foarte bună și frumoasă! Îmi redai viața în miit. mi dragă.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 Uite, Padişah, s-a întors Şahin Bânătorul. Ce? Spune că aduce un răspuns. Auz vizirul, s-a întors o tău. Alor? Repede, cheamă mai repede. de ne răbdarea să citești răspunsul tatiului. S-a întors, tot n-am scăpat de el. Să fie adus. Prea puternice stăpâni, mărite vizir, mă la picioarele voastre. Este un întors de pe lupea cealaltă. Ai adus răspunsul? <gri> Întocmai. Da-l încoace, îl citesc eu. te vizir, am poruncă de la răpăsatul padișah să-l mânez numai fiului său. Sigur, sigur, mie? Eu sunt stăpân aici și te-amestezi, vizirule. Iertare, moria ta, dar bărnăr. Apropie-te, apropie. Eu plăcut, tati, veștile mele! Foarte bine Da, ce, ce scrie ea! E bucuros de Slava și măriția mea! E! Eram sigură! Și el o duce bine acolo, pe unde! Are un singur necas! Nu se poate obișnui cu lipsa ta. Da, sărma, lua de mare încredere în sfaturile mele! Doamne, Nu poate nici de cum, fără tine negru! Mă să te trimit la el! Com! Ei, eu n-aș fi vrut să mă de un vizir așa de bun ca tine, dar ce vrei, dorințele tatălui meu sunt rești pentru-o. tata! Așa tata. că tata. vei pleca chiar azi. să nu se poate! E o înșelăciune, Mărie, ta! Înșelăciune? Pui la îndoială cuvântul tatălui meu? cu Cutesi? Nu, nu, nu. să-ți desflușesc. stăpâne! Nu-i vizirul vizirule? Tată, ieși de trebuință chiar azi. Nu, nu, nu! Nu, nu, nu. nu se poate! Nu vreau! Ei și nu știu drumul. Trea meu, tată, s-a îngrijit și de asta. A dat ordin să stăiem capul și în ajungi lângă el. Nu! Nu! Nu, îndurare! Ajută-o! Ah, nemerdic <gântu> Ți-am îndeplinit porunca, mărite vizir. Nu, nu, luați-l străgeri! <gântu -i> cum să te răsplătesc? Măria ta nu ce răsplate. Să-mi fie îngăduit să mă întorc la căsuța mea, să-mi văd de treburi liniștit. He, bravo, poți pleca, poți pleca. Ce om cum se cade, n-are nevoie de răsplată, îmi rămân mie galben. Totuși, dacă vreodată ai nevoie de milosteria noastră, să treci pe aici, nu te sfii. Maria ta, nădăjduiesc să nu mai am prilejul să mai trec pe aici.